<Book> 70 70 70ชอบอยากชอบชอบชอ e n อบชอบชอบ e n บชออบชอบชบบชอบชอบชอ möchten sie rauchen คุณอยากเต้นรำไหมาไหมคุณอยากไปเ e ิมคุณอยากไปเดินเล่นไหมคุณอยากไปเดินเล่นไหมคุณอยากไปเด s นเล่นไหมค e ณอยากไปมคุณอยากไปเดินมุอยาก่หมุอยาก่หมคุณอยากไปเดิน c h ่นไหมคุณอยากไดินคุณอยากได้บมุนไหมี่นักมวนลไหม Möchtest du eine Zigarette? Möchtest du eine Zigarette? Krau yak dai feishak. Er möchte Feuer. Er möchte Feuer. p o m yak düm arai noi. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas trinken. p o m yak t h a n arai noi. Ich möchte etwas essen. Ich möchte etwas essen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich möchte Sie um etwas bitten. Pum jagta lieng kun. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Kuntera rap araidi k r Was möchten Sie bitte? Was möchten Sie bitte? Kuntera rap kafeir m e i r a b Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? หรือว่าค e ณจะร e บชา n ีครับ Oder möchten Sie lieber einen Tee? เราอยาก Wir möchten nach Hause fahren. Wir möchten nach Hause fahren. คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Möchtet ihr ein Taxi? มีชิร์อินแท็กซพวกเขาอยากทอรัสับซีมีชิท์นเทเลฟนีรนซีมีชิทนเทเลฟนีรนคารุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด